Ось і добре. Вдавно потішилась моїй появі Ольга. А то ми зачекались. Я попутками. Пояснив я присутній. Тітки дивились на мене холодно і незворушно. Анжела Петровна хиже котила в руках олівець. Брунгільда Петровна, важко, наче кобра, надимала складки на шиї. Ольга коротко переповіла мені суть проблеми. Проблема, наскільки я зрозумів, полягала в тому, що Анжела Петровна з Брунгільдою Петровною свого часу не вийшла на пенсію. Ніби дві плакальниці, вісниці смерті, принесли вони погані новини, віщуючи в подальшому зростанні відсотків по кредитах та підвищення всіх можливих комунальних тарифів. Я спробував швидко вникнути в головне, проте вдавалося мені це нелегко. Анжела Петровна з Брунгільдою Петровною діяла на мене гнітюче, вганяючи душу мою втугу від депресію. З усього ними висловленого я зрозумів, що делеговані вони були відподатковані але також і від пенсійного фонду, а ще й від санебідемістанції, і від спілки ветеранів також. Крім того, від незалежної профспілки малих підприємців і, на останок, від житлового фонду. І виходило, що по всіх пунктах у нас проблеми, що моє нещасливе приватне підприємство давно й безнадійно заборгувало цій країні. І що краще за все буде, якщо я просто повішусь, ліквідувавши перед тим бізнес? а всі свої нехитрі статки перерахувавши бойовим пенсіонерам. Говорила переважно Анжела Петровна, ліниво обліплюючи мене плутаними бухгалтерськими термінами. Врунгільдаш Петровна нервово катали під небіднім кольорові кемінці своєї дикції, час від часу кидаючи в розмову якісь словесні поключі на зразок «пенсіонери», «бсамбстан» або взагалі незбагненне, б територіальне самооблюдування». Тож я й не знав, до чого вона хилить. Ольга довгий час намагалася їм щось пояснити, витягла зі столу якісь папери, пояснювала, що не все так погано, що з документами у нас все гаразд, і що жодних законних підстав для моги відходу зі світу живих поки що немає. Але Анжела Петровна з Брунгільдою Петровною лише ліниво відмахувалась від її слів конторськими книгами й правили своє, нагадуючи якісь поправки до законів, читаючи витяг з постанов і звертаючи увагу. На невідповідальності в податкових деклараціях і всі спроби Ольги збити цей натиск двох жагучих, осоловілих від спеки іспанок нічого не призводили. Старі лише розпалювали себе власним лементом, демонструючи неабияке знання карного кодексу та бухгалтерського обліку. В якийсь момент Ольга замовкла. Іспанки теж зачаїлися, кидаючи на неї жагучі пронизливі погляди. Мені здалося, що всі чекають на мою реакцію. Треба щось сказати, вирішив я. І сказав: «Послухайте, почав я якомога миролюбніше, від чого голос мій набув не якоїсь непритаманної мені загалом хтивості. Може б ми вирішили все це якось полюбовно? А? Ми ж усі тут дорослі люди. Хіба ні?» Попеляста вбивчо примружилась. Кольору промислової міді стрілила в мене блискавками старечої далекозорності. «Що ви маєте на увазі?» Повільно, як викладач на іспиті, перепитала мене попеляста. «Го!» Булькнула зі свого боку кольору промислової міді. «Германе!» – переглякно спробувала зупинити мене Ольга. «Ну, я не знаю». Я розгубився, не чекаючи такої реакції. «Є ж якісь способи домовитись? Полюбовно!» Знову для чогось додав. «Що ви собі дозволяєте?» Поступово підвищуючи свій обважнілий голос, ніби викочуючи на гору каміння, стала заводитись Анжела Петровна. Брунгільда нервово кивала головою. «Що ви собі взагалі думаєте? Це ви там у себе навчились так справи вирішувати? Це у вас там так усі говорять?» Голос її зірвався врешті, мов камінь згори. І тепер без тям налетів донизу, зминаючи все на своєму шляху. «Ви взагалі думаєте, що ви говорите? Думаєте, це вам комедія? Це у вас там усе можна, а тут ви не в себе дома. Ольга Михайлівна!» Звернулася вона до Ольги. «Я вас не розумію!» і, гордо підвівшись, пенсіонерки кинули мені зневажливе до побачення і зникли за дверима, пообіцявши втім завтра повернутися. Вичувався я незатишно. «Здається, ти їх образив», – зауважила Ольга, перебираючи якісь папери. «Це може нам нашкодити?» «Ще й як», – серйозно проговорила Ольга. «Якщо ці відьми, Гермини...» Піймають тебе де-небудь серед вулиці? Мало тобі не здасться. Це ти про що говориш? Про сексуальні домагання, ясна річ, сказала Ольга і сховала папери до столу. Одним словом, у нас тепер перевірка. Ці дві старі шкапи будуть ходити до мене щодня і вимагати, аби я прикрила твій бізнес. І що ти будеш робити? Я бухгалтер, Германе, сказала Ольга. Я буду відпрацьовувати свою зарплату, так що не бійся. Але ж вони не просто так почали цю перевірку. Думаєш? Ольга скинула окуляри і оглянула мене з голови до ніг. Погляд у неї був дещо втомлений. Я вчора розмовляв з їхнім представником. З ким саме? Ніколай Ніколаївич. Маленький такий. Їхній представник. Маленький? Перепитала Ольга. Так. Хуйовий такий? Точно. Це їхній комп'ютерний. Як це? Ну, комп'ютерний він. У них комп'ютери ремонтує. Та ти що? Точно. Схоже, вони до тебе зовсім не серйозно ставляться. Я б на твоїй місці про це подумала. Це ж треба, комп'ютерник. Зовні порядна людина. У будь-якому разі проблеми це не вирішує. А в чому наша проблема? Запитав я про всяк випадок. Зараз я поясню. Проблем була купа. Але головною і очевидною виявилась відсутність у нас якоїсь копії протоколу зібрання трудового колективу, наскільки я міг зрозуміти. Тієї самої нафтобази, якій свого часу і належала моя теперішня власність. Брат схоже. Не НАТО дбав про папери. Не такого складу був людиною. Справи вирішував зазвичай за допомогою приватних домовленостей та звичайного мордобою. Тож не дивно, що із документацією не все було гаразд. Тітки-санітарки були, вочевидь, в курсі. Зрозуміло, що їх підготували. Перш ніж закинути до ворожого тилу. І діяли вони зовсім не на вмання. І якщо з усілякими звітами та деклараціями, як стверджувала Ольга, у нас все складалося, то з дозволами проблеми справді могли виникнути. І потрібно було щось терміново з цим робити. Що саме потрібно було робити, я, звісно ж, не знав. Усе дуже просто, сказала на це Ольга. Потрібно видзвонити колишнього директора нафтобази, почесного мешканця нашого міста, щоби ти, Герма, не знав, і домовитись, або він підписав заднім числом копію цього злоїбучого протоколу. І вона сіла видзвонювати директора. Я підійшов до вікна і визирнув на вулицю. Під вікнами все ще стояв джип. Тоновані вікна були напівопущені. І я міг поклястися, що на передньому сидінні Коля пристрасно цілувався з Брунгільдою Петровною, А Анжела Петровна із заднього сидіння штрикала в них нагостреним хімічним олівцем. Зробивши кілька дзвінків, Ольга зрештою виявила, що не все так просто, як могло здатися на перший погляд. Почесний громадянин міста, виявилося, у самому місті тепер не жив, а перебував на перманентному лікуванні на соляних озерах за кілька десятків кілометрів звідси. І зовсім незрозуміло було, в якому він стані знаходився, що там йому на цих соляних озерах лікували і наскільки широкими в цьому випадку виглядали можливості медицини. Одним словом, історія була темна і її незрозуміла. Я відразу згадав вчорашній день – суворий голос Ніколая Ніколаєча, який виявився комп'ютерником. Згадав сьогоднішні недобрі погляди ветеранів, і мені від усього цього раптом стало гірко і противно. І чи не вперше по-справжньому захотілося додому, в офіс, з його сірими, як мокрий цукор, партійними буднями. Втім, я швидко взяв себе в руки. «То що, їдемо?» – запропонувала Ольга. «Куди?» – не зрозумів я. «До директора, куди ж?» «Я тобі потрібен?» «Взагалі ні», – чітко відповіла Ольга. «Але в цьому конкретному випадку краще, щоб ти там був». «Я себе просто капіталістом відчуваю. Я маю бізнес, і в мене його хочуть забрати. Я відчуваю себе Соросом!» «Не мороч мені голову!» – сказала Ольга і встала за столом. Дорога перетікала зеленими пагорбами, їй залитим сонцем, ніби гіпсом долинули. Асфальт був украй розбитий, тож їхали ми обережно і не поспішаючи. Я впевнено тримався Ольги. Майка її роздавалася вітром, але вона, здавалася, цього не помічала. Іноді на шляху траплялися бари. коло них стояли чорні запилені фури, в яких спали діти й одуріли від спеки проститутки. Ольга дивилася навколо строго і зосереджено. Лише одного разу спинилася, аби спитати дорогу. Проститутка, в якої вона питала, навіть не вилізла з кабіни і напрямок показала босою ногою. Виїхавши на черговий пагорб, Ольга пригальмувала і насторожне подивилася на південь. «Може бути дощ», – сказала занепокоєно. І ми рушили далі. За якийсь час потяглися Директор лікувався в старому, побитому часом санаторії. За словами Ольги, його тут тримали ледь не примусом, оскільки старий весь час вимагав роботи і суспільної завантаженості. Мав він, за словами знову ж таки Ольги, героїчну біографію та складний характер. Тому зі мною, попереджала вона, в нього цілком могли виникнути проблеми. Я напружився, проте діватися було нікуди. Санаторій оточений був рідким лісом, навколо тяглися соляні болота, в яких плавали хворі, ображення є, упосліджені. Ми приїхали крізь браму, завернули до головного корпусу. Ольга залишила свій скутер і пішла вперед. Я, розглядаючи хворих, потягся за нею. Хворі мені не сподобались. Дивилися на мене з підозрою, відходили вбік і перешіптувались, показуючи на нас із Ольгою довгими худими пальцями. Від Відселіних боліт несло мулом і пекельним вогнем. В реєстратурі Ольгу знали. Радісно закивала до неї головами і повідомили, що Гнат Юрович не в настрої. Що цілий ранок комизився, снідав погано, обідав зі скандалом, до сортиру не ходив і загалом поводився сьогодні як мудак. Зрештою, як і вчора, і позавчора. Не повертатись до старого спиною і, побажавши успіху, зачинили перед нами своє віконце. Ольга рушила санаторними коридорами, я, озираючись на хворих, що визирали із маніпуляційних кабінетів, намагався не відставати. Стінами розвішено було дивно наочну агітацію, в якій застерігалося не перегріватися на сонці, не перехоложуватись у воді і не займатися сексом без контрацептивів. Секс без контрацептивів малювався агітаторами як щось Господи не угодне. щось таке, після чого тебе відлучають від церкви і забивають камінням на зборах парт-активу. Загалом, після подібних плакатів, сексом не хотілося займатися узагалі, ніколи і ні з ким.